Galdera sail batzuk erantzun beharko dituzue, baina lasai horiek guztiak dakizkizkie Artu Hartu inguruko galdetegia labunekin ikertu zenutena. Sakatu urrengoa eta animo, oso utzi falta da.